Напрочуд, серйозно, відповів батько. Звичайно, підтвердив син. Я закляк. Усмішка сповзла з мого обличчя, а чоло укрилося холодним потом. Те, що спало мені на думку у цю коротку мить, не вкладалося в жодні слова, тільки в нудотний жах і тремтіння в кінцівках, як перед операцією. Намагаючись нічим не виказати свого стану, я попросив води, і на тримтячих ногах увійшов за господарями в будинок. Роздивився, вогнику кутку за завісою, розмитий обрис за нею. Я відсторонив простягнуту руку з кухлем, зробив крок назустріч тім'яному палахкотінню, відгорнув тканину. На двох цвяхах, ніби розіп'ятий метелик, висіла шифонова хустка. Мій подарунок. Із рожевою під кольор босоніжок — Облімівкою. — Що це? — захриплим голосом запитав я. — Даремно ви так, — насупився батько. Ви споплюжили частину нашої моралі. Ніхто не має права бачити реліквії. Якщо хочете уціліти, негайно тікайте звідси. Поки що є час, до великої ради. Але мене не треба було просити це вдвічі. Я вискочив з запоріг і знову біг і не брешу. Краще б мені вслід стріляли. Цього разу я не намагався ухилитися. Призахідне сонце опускалось на острів важким червоним щитом, тиснуло на мозок. Я біг, обхопивши голову руками, мені хотілося рити землю біля кожного пагорба, під кожним деревом. Жах змінився люттю, я переверну цю багнисту землю, просію її всю крізь пальці, але знайду, що, що я хотів відшукати. Щось боляче вдарило мене у скроню, не притомнюючи і ще встиг подумати, що чиясь куля все-таки влучила в мене. Але помилився. Це був звичайний удар об дерево, котрий вибив мене з колії аж до ранку. Прийшовши до тями від холоду і розплющивши очі, побачив хлопчика. Він стояв наді мною нерухомо, немов пам'ятник. Йому було років сім. Побачивши, що я живий, він із пересторогу відступив у тінь, тому мою чебіль, я підвівся, сів, вигляд у мене був, як у справжнього клошара, та мені було байдуже, байдуже. Ось воно це відчуття, що спустошує і несе спокій. Я тоскно поглянув на хлопчика, вочевидь, це був нащадок четвертої родини, яка жила на острові, останній могиканин цієї дивної місцевості. Остання жертва моралі. Я гукнув до нього. Діти не брешуть. І я мав надію саме зараз почути правду, всю правду, хоч би якою гіркою вона була. Але хлопчик вичивив із свого горла якийсь незрозумілий звук, показуючи на свої вуха й рот. Він виявився глухонім Я махнув йому рукою, він боязко наблизився, сів поруч і допитливо подивився мені в очі. Я понежпорів у нагрудній кишені, вийняв зібгану світлину, розправив її на коліні і показав хлопчику. Він низько схилився над нею, виразу його обличчя я не бачив. Потім швидко підвівся, зараз втече, вирішив я. Він і справді відскочив від мене на кілька метрів, і раптом, ой, це була справжня вистава, він став дивно рухатися, зображаючи чиюсь ходу. Погойдувався, трохи кульгаючи, злегка скособочивши стопу, тягнув носок, як неуправний танцюрист. Все виглядало смішно, навіть раційно. Потім він замер і з питальною розгубленістю поглянув на мене. «Що?» – кивком голови запитав я. Тоді хлопчик зробив ще дивніший жест, ніби розчісує довге волосся, хоча сам був майже лисим. Вочевидь, таким же чином він хотів «Розважити мене! Досить! Молодець!» Жестом похвалив його я, все ще морщачись від болю. Але він не вгавав, нервово помахав у повітрі своїми худими рученятами, ніби витираючи попередні картини, а потім зробив ще дивніший рух, відкинув з обличчя у ямне пасмо і провів п'ятірнею по голові, спереду-назад. Ніби відкидаючи невидиму гриву волосся собі на спину. Я закляк, я побачив її так чітко, що в мене занило серце.